Odoraman familia osorentko programa bat Zapatiaken nugabe E gara zurez luzude la bogaraidurara gerturatzeagatik sortu daitezke osasun kalten erantzak egiten. Nola, nola, nola da hori a benitim. Ne, zengolua. Gatxuramente a benitim. bai. Urte bukaera elzenari denontan. No, oh, urte bukaera? Zeng... Ay, urte amaiera elzenari denontan. Eh, bai, bai. Mendearen bukaera gare bai. Eh, es... el eh, cinco aren bucarabat Es Orizat Eno Cris aren bukaera Ori Burian Es, es Eno eh Tabaco aren Es este tuxte Ese aren bukaere Bicho polémico Es, es Tabaco aren alcoacule bueno, eh, Partido... Eh, Mm, Manporrero espanolaren ebuka era? Ez dakit ba, ez dakit ba, agian... Ba Partido polizialaren hasi era? Ez dakit, langabezia eh, eskuratzeko eh, eskubidearen amaiera? Ikusiko dugu ba. aurtean... Eh, ba, no, Manizketa ba. gehiago irisiko aldea, ez dakit... Er, Erre, karro ekomendute, baina tira, eh? ez dakit borboiak edo zeinek, baina... Eh, Zera, urtarriak saspirako aukagu, baina... Eh, Osea, echeo yo a reformatzeko beharra, eh? Eta gainera gain sort sortutako utena langileak dira. Bueno, geratzen dien gutxi horiek. Ezen kasuan enprometiak den oiristent zaigu bai urte saio hontan, ba eta bain bat egiteko beharra, eh? Eh, Baitare, nik ere ditut mezuak. bai. Erosten diretarik, osea, orain Nagoko Gabonetan diretarik erozte ditute, eh? Bueno, osea, ez ez, ez en fin, bai. Ba chura, espérate. Elos eskende... den de ikusten demás. Esan que para te gustetan y gusten doana. Esanzu, esanzu mesedes. Botasa Sularengos, eh, botasa su Televista Leyotic eta eh bat entzune edo duzu La clínica Barber Entertainment, eh, sponsor, sponsor, sea, eh, eh, eh iragarkiak eta entzultazoe, eh programa tabertar, se no tengo un mes de la, vas asojuntan, otros asojuntan, iba de visita, ta iba a compro, lo que tenía yo, eh, familia Bakarra.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 Zure exaretera. bat erosten Eta gure konpromisu bakarra, causa que seguimos ditugula betie esa serie, tu Zer, el brutal. Eh, serreske, peñas de directa, serruente naiz azer porta. Chicos da hori. zer, ser bei, ser bei, ibei hori. Sei bei. Ichi ordena gallua mesere. Bai, barkatu. Eske jode menar inzanik begiratzen a zure bizilagonari nola egin bizitza pizkat saiagoa. Ah, klinikalorren, sea, estekak begiratzen ari zara esta? Bai, bai. Oh, klinikalorrei, bai, veis, va meteko ca internet, eh? Hola, cosarata, en esa queixo, eh, bizilagunari, ba, jo que se, imagina bye. tu, ba, hor zarata egiten ari dala ospatzen, ba, mm, gabonetako, ezakid, su rengo gunean, claro, gaboe como está carte? Egon den bitartean, dantzan eta kareukea jartzen eta horako gauza horako soinua denatzen, bai? Ba zu, gunean, ba dibidez, ba goizeko... ...seia mm, kaldera edo, bora nago, mm. e, goizeko bostak kaldera egiten diozu hau. Mm -hmm. Eta e, bere etxe esotik jartzen diozu soinua hau, e? Osa... E, ba fleas hartzik zu bere txean, eta ba, eta esnatzen duz, esnatzen Le, zu Lini kadaberreko lagunak beti ari dira e, beti, beti haukazu goizeko, seiak eta seitar ditan, holako bat egiteko Ke? Eh? Bueno, ba, gure entzulek holandezaten Ola, gea egiteko, oie, que hostias, ba, zu gabonetan, zauda, gabonak espatzen ez zelera Ba, ni, que hostias, nire obra egitenan izetxian Ba, jakin ezaten gure... Ahe. Gure antzuleek, ba, e, da, A ber bro, bae, aretan, zenbat, A, bueno, ves, jode al vecino vecina. Bye. Me he venido... ¡Hola, profesor de al vecino o vecina! Eh, bueno, soñu horre, y ba, <risa> eh, zorratuko dios, hori ba, egokia da... Hori algo al guztiak bildua da... ¡Horre, horre, horre, horre! Eta... Me he venido, zorraten diran, eh, soñu bat da... ¡Haurra! ¡Hau, txiki txiki, txiki eh, negar, etan, ¡Negar batean egi Es que venetan... ¡Eso la... de nori, eh! O oh, sea, eh... Bien amulaje, ese está. Eta balna gobernako, señorit. Baio, está, baio. Joder, alvecino.com en denetaritago. Ah, baio, baio, nosqui, nosqui, nosqui, nosqui, nosqui, nosqui, nosqui. Baitare, baie, adibidez, adibidez. Mm, imagina tu, ba... Baitare, goizeko iruretan y leizten zarela parrandatik, ba, tabernak eche irutuzte lako oso goiz. Mm. Eta es duzula besterik eiteko, ba, música, compozarteko. Baño, eh... Zer nagobe, eh? zer nagobe Zer nagobe musiko posatzea baino Gaueko irute arditan Eta berra, guztiak itxi dituzten Baina bai bai. Jaia or mozkorra saio la dira ez da isa. Bai bai, eh? Utesar biara biara gune txorratzeko abakoia. Saio beste jotzea, eh, chirula, eh? Bai bai bai. <totipen> Beno, ba barak estudentzule maitiak, zule bisi labunek ba eguberri hauetan kaka ematen badizute. Eillo zburuda. Jodealvecino.com Atariansarten. Oia, oia. ¡Ay, jaja, guita! ¡Sure, vizín, alguna sacurda, la dimala! ¡Hola, guay! ¡Ve, guqui, a ver, vi! ¡Ve, testigo en jeva que hubiltzen direneanos o guqui ¡No, no, testículos! ¡Ve, testículos! ¡Torcio, testículo! ¡Torcio, testículo! ¡Torcio, testículo! ¡Torcio, testículo! ¡Esta su impacto! ¡A a ver! ¡A txotestik, txotestik, ba, se, se txingen ba. Lekuko tortzioa, lekuko, izango intzateg, lekuko tortzioa, tortziendetestigo. Mesena ez da, ez da tortzioa. Tira, eh, vale, ba. Izago ingeistoa. Kontroltsara buruan, haioetan, bain bat eta bain bat Gauza hartatzen dira bain bat parada xardibese iskur karekin baden, ba, parada xabatzuk. Zerik ez dizu, esaten ba, ez familian batek bidalitzen dizun Christmas horitako baten, musutsu handi bat. Nola le izan daiteke ez da de kasaldeko mozioa mozio mozio mozio mozioan mozioan mozioan dibat edo mozioan joan mozio buskaba baina mozioan aposta no lezen dia Musu puzka hondi, musu zati hondi, no non se, non se, non? Dira, ya, la, dira. Horie, Sabier esko altzen galdetu berko genioke? Baik, hm. beno, baak eh, äh, izue, baak izue gure entzuleek, baak izue Bago kemenda, ba, azter dezan imititzen, uguproba maña, Auskaloak segune tan entzumezu ezuen er, irratietan. Orduan, hortxe ba, gaude, indefinitivity batia. Ezakigu la coso da, 88 entzumezu, 100 entzumean edo, edo edo edo urtezar gauean bertan entzumezuun edo, baina tira, edo sen kasuan, eh, guk kemendik, ba, e, aurkutxo batzuk eman diskuzu, se mm, mm, be, berki superela, ba, be, mm, ba, 88 ari horretan egoten dira, bai, 100 e, bezala. Ezagutzen Gauzacho, oye Usted lo ordena, gallo, aquí ya os sentada Earrra ¿eh? Venetan Uuuh. Ya le no digo, va. Sin sin cílica, que A veces dicho el capitán de sin ego. Lago nada. Para Baruguita y ten. Se dice sonora mica, a veces chova, a veces en badete. Es que el micrófono ahora que se te la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 Eh, bueno, bueno, eh, eh, kafe, kafe bueno taritza, ba, kafea hartzen de ba, Beste batzuk dugu egiten dituen ikusita no, batzuk. Guk. Baya, bueno, guk ere bai egiten, egiten dugula besteo bezala gure inosenta da. Bueno, ostia, hasute. <coughs> Tikarri que gañontze comedioek eh indezaketela, o sea, ba gaur gaur gaur bat egingo dizuegu, bai, baina gure modura, gero esplikatzeko dizuegu ze, ez da ohiko inusentada bat izango edo edo ohituta zaudete bat izango baizik eta baun kasa bat derritzailagoa eta. ostia, eh, aski, Bai, baina ia e, san aipatu e, ber ditugun e, gauzen artean e, jaiahoetan eta urtezar inguru hoetan aipatu e, ber ditugun e, gauzen artean arriskua daude arrisku itzela daude entzule metia kontu sibiliarreko ha -ha -ha -ha. hainbat gauza daude eh auko interesgarri daude e, adibidez egun hoetan badakigu ba ohitura daukazuela e, zueko e, zuen etxean e, sekulako mm, e, bete karake harrapatzen ezta hostia eta hala da da sinek estauka gainera hoietako mona bat a, Amona, nena zango denuke, amona psikotika bat, ezo, zukaudatzearen paranoiko bat den amona bat, zinik ez duk inoiz daitea. Ja, ja, hori, hori dukero, xe hau entzun nik ere bai, beste paradozak aipatu duzun bezala. bai e, Aipatu nahi nuen, e, urte bukailaren, e, zera, egizaten dira egin bezala txorakien artean, mm -hmm. errepaso txiki, txiki txiki bat eh, egitea batik, e... Mm. En general, se ha que esto es un chorradac. O sea, se ¡Eh, ahorita, eh... ¿Este menos que? Dieta digo de dieta. Ah. ¿Eh? Vai, a la co... Propósito, ¿eh? Que se debe de recurrir a la co... Su Dieta. vaya. Erre, chari, usted a dividir. Erre, chari, usted... Erre, chari, dieta. Ego eh, eh, tabakoa ekotuko Nola ez duzu txiko tabakoa laguna, hainbeste impostu altuekin? Ez duzu ba, ez aldu inorrek ba aurretan pentsatzen, eh? Ze zein gogute aurr turkiar guztioiek, eh, aur, tabakoa biltzen ibilzen diren aur gizorakoniek, ez ba ez duzu tabakoa erosten Eta ni? Ez aldu ka inorre bihortzi? Urrurea honjungon Ahora, tabacoa, el horrechari, usted baño, usted vea ¿eh? Sergática en el sur, andate en sure, tabaco, plantación, <coughs> va... ilegal, ilegal, ilegal, ilegal, ilegal, ilegal, ilegal, ilegal. No, ba, maritxoare, ba Bueno, ba, bina, Ondo dut zentzat Gure, gure, ba, gure Gure baldian eh Kalamua legalizatu arte mena Arikada adela, ba, dira, irurte mena Arikada errek errek Eh, ez dugu gainera, ez diogut Erretzari dutziko, eh, Kalamua legalizatu arte Eta gainera tabakoaren landaketan Legalizatu arte ere ez gutziko erreko Erretzari, hori, eh Ez dutzen zekatik, gainera, txema diogu, eh Beste, beste, erreindikazio hau Bai, bai, bai Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Loméntate, coño, que va. Ah, el eh. resto de Ustibarrián... ¿Qué hostias, tío? O sea, ¿la andas Eh, barresco la tú dices, Por cierto, es que, con tu la tu tu la sin pacto eizando en tecnología, tecnología que es que no curte tan, ¿eh? Y que, por eso, en el caso de la gente, según en, está aquí ¿eh? es el programa de Joder, tecnología de Ese mensaje se dice que tiene gente, que impactó que ya guarda el sentido, que aletiquiera, ¿eh? O, bien, esa es la que estábola, que aletiquiera. Se le enta, claro or bai dostoak eta do begira kamaleokoa edo landu bertzake bai farola baten contra edo kristo dutuak hasote jo no duen zurekin du berena tamenti kan amardu jauste da la pertsonek uh, mugitu li lizango dituztere giak ez nai aina ba, ba, eh, ba, modu independiente batean bai eh, bai pozuen lagunak orain bai whatsapp era gure abestia bueno osea bestia la ana hace <tipo> veces hace veces soli comun era juten sarenean urretzuko <tipo> taldea bai hace taldea tore segugu oroko goraietan bai posa gainera komen era juteko saretelako komun era lako opiparoa den eh, eta eh, Janaria Janan Torre. Bai, eta leipatu dela ba ba, ba taldejo talde bere bere besteekin. Ba piska ba, ba, ba, ba, eh, ba, no bat presa que me diguna da, ba digu <coughs> ba, noite aurkotzematen denok arriskutsua izaten dela egurrien eh, eh, amolarren etxea afaltzea joatea. Hoi Bukatua, bukatua Han Alduc! a bestia. Han Alduk. Ahora va ga <laughs> Txai! Hora! Poloan! Jai hainbat burua uste ematen dizu familia eta lagunekin dituzun konbromezu Zure Zuretxean edo Patagonian guztorago egongo zinateke bete behar horietan baino? Eh, eh? Lini berreka aurkeazten du! Impersonator Pampiña! Impersonator Pampiña zure tamaña! Altuera eta bizua duen pampin bat da! Zure horpegiaren argazki bat itxastearekin dene iziria sartuko diezu! Utzi pampiña zure lekuan eta... Hanka gila saiazko, inor ez da konturatuko! Azken binean esaten duzu egiten dioten jaramora ikusita! Inpersonator bambiak be hautsa du! Aha, aha bai! Eta guzti! Inor zuetzarela konturatu ez dali! Aha, aha, bai, aha, bai aha. Gogoratu! Inpersonator bambiak! Eta diti jai zorion Beste! k k k k k Mangi mark ni ez naiz tontoa. Tunttu zuzoro, etorri eta probetsatu gure eskaintza bereziak. Stokeon pilotuta ditugun, lehengo denboraldiko produktuak hauturtango prezioekin. Erosi orain hemendik bi astetaramerkiaako egongo diren produktuak. Atzken eeguak dira: Mangi mark ni ez naiz tontoa! Ni potxi naiz! eskaintza bereziak! Televista, erradlo ya Y por tu lo tic veguina Maño, que rabo es justo, vaya Maña, maña, ya Aún ni ya ¡Tres tonos! ¡Mía, ayúda, ayúda! ¡E ¡Una tamba Esta hora engañera, eros y mat. Ordaindubi eta bigarrena doala tera koza esu smartphone dotorea gustiak bezera segitu eta hartzen diren hoietakoak baina dotoreaak milaka aplikazio erosten janenentzako xosak astatzeko aproposak buste unieta da 2010 eurotan bakarrik eta, eta az de ontan iru bai goia erosten dituenak laugarren batera mango du etzera eta badoa ez azadura zu Sure nos zu tu seuk, era matembadito suechela. Es de su mudal que ta cobrar tu Mangi mar ni es nais tontoa. Tonto, sulzara. <gülüyor> Eta, la lagunak egin jarraizan ah, dagozen, eh, txileki rati jan, eta, bueno, beste rati pia bat ere, bai! Bai, bai, bai, bai, bai, bai! Bai, bai, bai, bai, bai! saioan, normalean, ba, zerbitzu eh, eh, publiko, eh, bokazio dugun, oh, beh, hori, es, eh, agerian ah, geratzen dela, ah, ah, Be, ba bai, hemen txegaude, berri ba, hauetan e, edo jai edo urtezarra hauetan tupatu ditzazkezun, e, nu esango nuke, ai, arriskuak aztertzen, aztertu dugu mm -hmm. amona psikotiko kulinarioen ah, arazua, esango ah, nuke, ah, ez da, ah, aiz, Baina baina ah, dira, beste ah, den bat arrisku, ez, bakarrik urtezen dira hauetan matan dira. baita dugu hotline daukagu eta servizu publikoak dira, eh? Jarratzen dugu, servizu publikoak dira. Bai, E, e, patrimonio si la batira ba, no. arriskua, arrisku arrisku ba ba daukan hori lotuta ebadira sinbait arrisku eh, eh. eta egia san ba segunda se ocupi da ukasuen la bide tan zabiltzan aina tarrisku egiten diezu aurrai aguna bai te, ezberdin askotan eta elgo ekonomikoa ikusitan nola dagoen ba nik uste dugu ba, pentsatzen dugu aurki e, gaur gaur gomendatzen dugu egoeraneko ikusiko saketera estabe bai bai bai ziur olako pauxo bat ematera eh, behartuta izango zarete egongo zaretela eta beres ba guren gaugure gida bai sepreventzia osagarantz joa ba, eta mitche ikusiko dituzu bai <coughs> arriskutuak izan daitezken ogibideak oh eta guazen abizkutxuak izanitezkeen ogilideekin, lehenengo hazein nah? da? Zineke kritikaria! Ohera lurreira, hau atrakobat da! Jo, e, jo, e, jo, jo, eh. hori agerikoa da! Aurpegia estalitatea biztola sartu zareteona. Beraz, biztan da, hau bat dela. Eh? Soberakoa da, berriz ere ipatzea. Errepikakorra da, unertzeen! <risa> Eta jarretu ezagun ereskutxo egizan behitazken egoidea gaztertzen Adibidez, antzerkizu zenderia, hau? Oh? Oh Eta eskutxo, <gustos> Denak lurrera, hau atrako bat da Ez, ez, ez, es, ez, es. ez! Ez dizu zinezten, ez dizutu lertzen eh? Zendiozu bankoaren barnean dauden guzti ditaz Ez eh? dizutentzun, ahotxa bidal egin behar dezu Ahotxa, Be ondoko katu Eta gero, no, bai, imposta du Ahotxa begezu Au, txartori, au, txartori. Au. Eta bade bai, beste arriskuak ez handi dezken hori da, agabidez. Funcionario. hartun zure zenbakia eta txaron zure txandan. A a a te klar su lesnakia orondokomatinel. Esube chanda echa. ¡Chan! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! bai. Escucho insistentemente es que pelu seco la cabe tu Eh, paña su sincerá. Eso se se Me cago en la leche, pues venga, al demonio de peste, que. También eres escuchuar. Diries. Diries. su kallaria. Ezu, ezu, kont, kontua aterako dira zufabrez. Dena durrera, hau atrako bat da. Baina ba... ba, ni kontua baino, ez es dizut, eskatu. Eta eh, ah, <tose> riskutxua izan daiteke zure guidea bai. Euskara? Euskara irakaslea baldin bazara? Hortzer, oh, oso riskutxua izan daiteke. Ha, ha, ha. <tose> Atrako bat da. ez dago gaizki, baina erderakada josia. Hala, eh? Lenikita behin hau lapurreta da, ez zenuke, kasenuke, eh? Nola, atrako itzaren ah, diriarren. Ja, eh? eh? egokiago litzateke bota iteste denak lurrera, esatea, eh? eh? eh bestalde eh, ba, ikusi da eh? eh, ba, eta bai, saiaker egin duzula, baina hainbait. Bat... Estas que ni... ¡Sale, se diga, ve! Arriesco, chuenizando y te que no give idea ¡Hasta tu putú! Malín Basara, atracadores miope, ¿Vad? ¿Eh? Atracadores miope, Lurrera! ¡Agua, traco, basta! Y esta es la comandancia de la Guardia Civil ¿Eh? ¡Pues Toni! ¡Sí, sí, ba go ba go ba go una cocina una cocina eta parte eh, bai? oh. zerbitzu publikoaren, ah, berriprokua. problema garrela eh. Horrek izan daitezkeen ba gauzatxoiek eh, astertzerari gara. Edo, edo arriskutagarria. Jauna ah, ah, eta eskaltzendiarri hitza. Bai. Eta no, no la va quehone, gasteria, gasteria no atakoen, brutino no eta no la maltrata tu itu en beren ebron agua. mesu eta bakarrik abestitxoekin eta hala saltzen zaitezera, eh. Bago, bago, bago. Gibu, nero moitezke. Chepa, E da la, bela, la resolu matematik hartu, ta besteke ateratzen <risa> eh, eskatu eskatu diogu eh, eh, Amerikako artista oso ezagun batzuei, eh? diren eh, eh, batzuei. Eh, oso oso onak diren artistak. Oso oso sama dira, eh? Bai, musikoterapia lantzen degun. Bai? Ba, ba aurrela saitzeko, zure erakustekoz. eskatu diogu musika pieza batean, eh? Besetea aur batzuk botatzea, eh? zeberakigu eh? gabetan ibidiko zaretela, ez zerukete eh? baina gabetan ibidiko zaretelote jaia egiten eta hau eta ez da eta arriskutsua da hori arriskutsua daude gabean eta kontor dauketzeko hau kutxu batzuk bortako botatizk, izkut, eh? eh? senyori tauek ez mejor de sirke, mejor de sirke, no? Es mejor eh, de sirke, no? Ay, bay, bay. Lagun oso tortzen lagun bat zerbait eskein ez dez. Oso jende gaistua. Kontu e, zure laguneekin, mm. utzi zure cuadrilla o utzi zure guroko jendea no, eta zurza ekeste gure matxura hori de le munduan sekta eh, el carterar. Korre gure el carterar. Jo ni gure el carterar. Emin, emen venetan justo da. Vamos a el carterar. zu zeu zarena gatik. Bai. Orbildo gurikelgure segt el cártera eta machuraburuan abildua gmail.comera baiatzen baduzu zure donatiboa asko ski gogos ski asko baiet, eligo el, el rez aski aski aski aski no ski naiba de zu eh, jarbaitune bai de zu gurela sai garriak diren manutzioagomendioak bai mm. zotzen entzuten bai mm. <ean? esan> <ean> bidali zure dirua ba joder asta eh machuraburuan jarra bitu bai porque ha berer Y le gala bandera que desdía Dios <coughs> tira va sí. va eh contos de, contos de, calera tres siete no yo tan, eh, hoy, o o ves, da, de andavile estaba aquí imagina tú etortzen zaizut eh dezuela ta eh controla eh menputse eingo de zu eta da, es y y es mejor decir que no a ver documentación es es mejor decir que no ah eh tal vez te ha osado Bueno, bueno, esto... Ahí, Ooh, wow. eh eh música mm. que eh? ah. ah. ah. oh, en alguna fiesta? Algo tanio de tomar. Es mejor que digas, no, gracias, amigo que este me pasó la sede. Si te parado en una esquina y te fustana fuma dile que todo esto trata todo de mudar que nadie lo va a hacer ya cuidado vino bien a todos ya. kadeiarekin, bai... Zure gau, gau, gau. guberri gaua, amens gaito gaua bihurtzen badute, kantari datotzen aurrak. Zure familiaren agnostizizmo, sasungarria iraintzen duten urteroko kanta kristau madarikatuak jasateaz aspertuta zaude... Asai! Hemen duzuta! Klinikakakakakakakadaberen azkenaz makizuna! Gabon, Gabon kanta, kanta exterminator! Zure txeko atean eroso eroso eta Erraz montatzen den, gaiu berritzaia dugu. Bere zensore sofistikatu eiesker, Gabon kantariak detektatu. Gabon, abestu leiteke! Eta bere teknologia berritzaia erabiliaz. <risa> Asi baino, lehen isi lera azten ditu. Zure txeko pakea ezingo dute izoratu alotengo Anez. They didn't say so Deitu 6666666666 telefonora eta eskatu zurea. Gabon Kanta Terminatorriesker. Beste. Kliniko ka ka ka Produktu bat. <truz yonetra> Eguberria huetan etxeko txikinen zatozta joztaiua proposena topatu nahi ean zabiltza? Utzii! Klinikakakakakakakadaba! Txungo denda katalogoaren esku! Beti ere bere etorkizunerako onuragarriak izango diren joko pedagogikoekin! Monopoliaren sortzaien eskutik? Mangipoli! Aurentzako lehen burtsa parkea! Zure semeek jolasean ikasiko dituzte gaur egungo bizitzarako bariagarriak izango zaizkien hain bat triki maio! Aha! Kalifikazioa jentzien laukitxoan erorizara! Zure zorraren arriskuta sa laurea un puntutik pasara! Iru txanda bota gabe! Joer, beti niri tokatzen zait! Joko didaktiko ni esker, zure semeek ekonomia berriaren arauak ikasiko ditoze! Eta orain, lehen gai eta janarien prezilekin espekuratuko dut, eta zuk berriz ordaindu beharko didazo! <risa> Jue, nire beti gubernoa izatea tokatzen zaiz, Bankero izan nahi du! Ba, joko nirea da. da, ni ez esban naiz bankaria ez dugu behiago janaztuko! <risa> Bueno, vale, gobierno izango naiz. Prestaitza zuzsure semeak biziko dituzten garaietarako. Suria ah, ah, ah. oñariko soltata lareonta berroita mareurota la <risa> eta greba hori korrare la ukianerori Gogoratu, echeko chikiantzato barrio berena. Mangipoli. <risa> ¡Aiii! ¡Iiii! ¡Iiii! ¡Se ponen diona! ¡Gene, pechatzen en el cerostia eh! ¡Bai, bai, bai, bai! ¡Klinika de Berre! ¡Gauten, bai, etxea! ¡No es un monje! yo ti botazo! ¡Eh! ¡Bai, hai! ¡To! ¡Ze, eh, bai! ¡Klinika de Berre! ¡Bai, bai, bai! ¡Bai, bai, bai! ¡Bai, bai, bai! ¡Bai, bai, bai! ¡Bai, bai, bai! ¡Bai, bai, Bai, rings ezkutu distebeke koiste has gaenbakiz e, eskatu itazke ba, matxura buruan abildua gmail.comena o deitu haintzeretan 943527407 dira eta erantzun gaina ateratzen bazaizu eh hasi askoitzen bazoe erantzun gaina bin osorrentu du mahuago ba bai klika berrekañera baitulaainbat eta indata da klika ber nozako oh. entertainment oh. eh, da osako holduan oh, emporio emporio eta balu poder teknika larre ba ki Consulting seceo bat, gain da ber demo consulting enpresa bat. Etxe-etxe eh, alde eh bueno, Zorro Zorro bueno, Zabal Batenartian. Bai, bai, bai, bai, Eusko Jaurlaritzaek eh, ateratzen konkursoraba bai, ba, eh, demo copiar, eh, eh, rollo estadistikoak egiteko eh, Zabat eta eta consulting eta clinical consulting alk ez tusiran. Bai, era era izan zan unbertxo bat, jende eh, Universo eh, ez es el eh, statistika munduan en estadística mundial. A, un universo, un universo de células, edo gente motaz berrien edo gente uh -huh. e, multzo horri deitzen saio universoa. Albes, bai. Como en Guko trata que bueno, han dar edo I I bueno, lao persona. Eta, el galdetutakoak izan zeren matxura deituko bat, burua deituko beste bat, ibili <tipas> beste bat, ezan munduan beste bat. munduan ematen bueno, du guztiarekin, eh? Ba, zangoen duke, zea... Zabala da. San, nola zangoen duke, da, bueno... Bota, estetika, ya <tipas> baiba horri bigaren ze hori ba, ba, ba nahiko representatiboa edo nahiko osea bai ni gustea ba bakizu te bai ba clínica de ver ere aipatuko bezko geruke zer den estadística pizkarates estadística kezu mundo de vida ba, ba, ba, ba, ez da ez da hartzen zaia den, ba, denda batera Eh, eh, es, estadística es, lagunekatik alfera. Estadística. Es. No no está, es, no está. Estadística. da. No lo tengo en ninguna, da. Eh eh eh, eh, eh machi egita bezala. estatistikak dio eh, nik bi coche tauska mala. Zuk ez duzula bat ere eta estatistikak dio bat bat zak Horri da, da una horri deitzen zaio bataz batia. bestekoa, bataz bestekoa, bataz eh duen besteko horri, horrek eh, daukalak coche bi coche. Eusen kasuan, klinika da ber demokonsultin eh, Empresak plazeratu ditu, bai, aurten aur, aur, aurte ere, aurtero aurte bezala Gure joerak, eh, biztan lehenak, esan edut ditu, Aztertzen dituen urteroko ikerketa. Hori da, bestekoaren izerdearekin ah. Beste, bai. batek, lortzen duen onura, bai. Eta bata bestekoa bai. Eh, eh, es que da... Ocho, democrático a dar ah, concepto gau, eh ¡Ah, ah, es que, ah, ah, es que, ah! Es que es que... Es que es que... El el hostil, es que es y el eh. <risa> de... de, de, va, ah, de ah, gula, eh ah, Bueno, veintas ni... Pues, te xina, te xina, te xina de cannabis pues, ¡Aaah! <coughs> eta, bueno, bai, bai, esateko nenean, eusateko nemozela, pazartu ditu, bai, edifintik e, Albertemo konsultinek, ba, ba, gure joerak zentzultiren, eta ezagutu egzago nobeto gure riau, hau bai, estadistikauek azemakiek. Ba, ba, haibidez, asik aitezen. Ezka derrian, saxofoeik asten duten, euniko derogeita bairu bai, koma lauak, e, koma lau? abestionekin, asten dira, hotzen lehen eh, eh, eh Andre Mancini Maiswaren de Fin Pamper edo, edo Pantera Arrosa, la Arrosa. Eh, a este Arrosa, se. se una se una a, a go Ay, mm. Un gosokia. Ah, bueno, esta uno beste va, beste va, beste mm. estadística botaban. Dime dices. Gitarra jotzen ikasten dutenen eunek Irurogeita mazazpiko mazazpi Irurogeita mazazpi Irurogeita uh mazazpi -huh. Irurogeita mazzeiak uh -huh. Iruro Tziatzago uh -huh. Abesti hau Jotzen duetan Jotzen duetan dengoaldiz yeah. Deep Parpeleen Smoke on the water uh -huh. baitarea azalduko digueten nola hostia Arredaiteken e, uraen azpian uh -huh. e, bure, e, bai dela, ez dela asmakizun lehen harra Eta bueno. nola jo, kitarra bat Uraen azpian uh -huh. Bai, baina... Euskal eh, Herriko txilure ikasleek... Leningo aldiz, jotzen du, duten abestia, ikastentuen leningoa abestia, haus izate da. Beto benen, beto benen... Ben, beto ben. Ben, ton! Ben! Ez dakik guztorizko, zea, baina... Zea... Uh, Alegrantziaren himnua! Aleluia! Aleitasuna! Postasunaren... Zea... Tengo ikan duke... Dastia. Bueno, <coughs> tira. Alaba, txirula ikasten dutenen... Eguneko laro gita emberetzea. Oie, laritze, babeste honekin. Ah? Oh, oh. Pianoa, jotzen, ikasten dutenen, eguneko laro gita emberetzea. Ah? Jolen honen, imaien abestiarekin azten dira. Baina, txirula ikasten Baina gatozen bestein bat datu interesgarrita garrantzetsu <coughs> Garrantzitzu, aztertzena. Noski, alde batzera ez zindituko astertu eh? Baltzen ikizuen Euskal Herriko niztele goren Euneko larogeita Pisa egiten dutela dutxan Euskaldo, zure pixukidea edo Bikopeitzen egiteka, oietako bat Baina, no? <coughs> Euneko gaita bostaprenio ez duen hartzen Galdeketa egiten bazailo Ostia, ze galdeketa Euskal Herriko Euskal Eta bagizo eragunok, aurtsaroan txirula hotera behartzen dituztenen euneko leharagoita emeretiko masieiak ez du bere bizitza osoan txirula batera berrizurbiltzen Uuueez! Alako, zea! Eta beste beste datu eh, interesgarri bat, bizitza aldatu dian eh, datua, eh, bai? benetan, benetan eh, <coughs> eh ireten deietan, ilea pain deietan, egoten diren argazkien 1956a, eh, ja, eh, eguzkiak dekoratuta egoten dira. Egia da? Egia da, egia da. Eta puku tren 1980 Claro que tamamos te tan gustara, ¿verdad? Dios su pafe, pafutre tan. Etan, e James en un eco ya James de Ana Tori America Raren Argaski iba dago, eh. Ay, ja. E ta batsuetan, beste batsuetan, eh, Rajoyen Argaski. Vale. Se pafe te gusta, ¿no? Se poco otro. Bueno, eta 5tsunen tole, kendaren unico, la novia más aspiaga. La Bera hori txalen aldiz grabatuta baina hori nirea betxe ba, galdetzen du. Mm, Ito hori zu proaz, zure ori, ori zaigu, lagunekin. Hori gertatzen zeigu, gainera gu hori epakitetara urkestu izan garenean, beti hori esan du, Ah, baina grabazio hori gu, nina, nian nahiz. Nian nahiz, ez, eh, ez, eh, ez, eh, ez. Eh, Hore, eta bakezute lagunok, laute jatu, abesten dute mozkorren euneko, larogeita, mabosta, koma... Zazpila Hau da Gaur egun dagoeneko Abestun duten Bimoskorrek Ez da Geraatzen geratzen Geraatzen Ba Adibidez eh, <tose> Nigana etorriko da ah, Nola ni, ni, ni <tose> <torrico tose> da eh? Nigana etorriko <tose> ni <etorrico> da Nigana etorriko da Nigana etorriko <tose> da Horia Estrofa hortan eh, Esaten dutela <tose> Mi ama etorriko da oh, Mi ama etorriko da oh, Esaten dutela Hori oh, baltzan egida Baina interesgarria Hortuz Es como dau, etxo, kete dixo que no. Tun, tun, tun. Baina beste hainbat eta beste hainbat, beste hainbat, beste hainbat, beste hainbat, beste hainbat, beste hainbat, beste hainbat, beste hainbat, Errebelazio, harri-garri, tobatzen ditugu ikerketan da, nire dez, baltzen ikizuen biztanele dian neuneko irurogeita mesortziak, maniki ditiburu ez ertereko jartzen bizketen ez du laluertzen. <risa> eta zorgatik endudieta hilea <risa> <risa> <risa> Eta <risa> ba egizute pixa oialen iragarkien Euneko larogeita medetzi koma bitan Eba mm, bit, bitan, banatuko pantalla batean Pixa oial pare bat azaltzen direla uh -huh. Bat kompetentziana eta beste amarkana Ba, ba, ba, ba, ba Pantaia batean pixa pare bat azaltzen dira Oietan likido urdin bat izuritzen dela. Urdin, <risa> ha? <risa> Ai, ordinia. Zagian aurra fuximakoa izango ato ah, ah, eta pixa beste kolorekoa Fosforitoa ah, nah, nah, nah. <totipasen> Eta gatuzen beste datu arri garri batekin baina erabat mm, beridikoa termistaria garkien euneko laro eta ma bostean norbaitosa esuntzu eta ondo dagoela adierazteko jadina urestatzen edo kirola egiten bisikleta ibiltzen Kirola ni jarko Gira da, tele tiendan batez ere Eta Dvd, fijatu zarete, dvd mandotan Dvd, zen bat, jo, zen bat botoi razka dvd manduaren Oh <tort> Dvd mandu bat, du tenen euneko larogeita mebost Ema bostak, kutsikola bera Play, stop, eta menu botoiak sakatze dituzte Baina mandoaren euneko irrogeita sortziak Berrogei botoi baino gehiago dituzte Baina bat <tort> <tort> <tort> <tort> ¿Betás bestián? ¡Hoguita más aspi botoi! ¡Ey, te mira! ¡Es no la conaz, que ta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Naztú tan amos! ¿Con este botoi ekín? ¡Coño! ¿Oto guztió ayer lotxear, eh? ¿Y erratear en ¡Mando a jaztea! ¡Saya! ¡Saya! ¡Sí! ¡Eta! es el techo, eh! ¡Eso es el techo, eh! ¡Eso es el techo, eh! ¡Eso es el techo, eh! ¡Eso es el techo, eh! ¡Eso es el techo, eh! Inikadaber konsultine, demo konsultinek dionez, ezusteko jaien euneko laro gita behatziak, gutxero, bera? Ez tira ezustiak izatera, eh? ez tira ez ezustiak izatera iristen. Zer ezusti amate Eta Epa, batzutan ere gertatzen da, beste Amerika, e, beste euneko amaikan, hain e, zuzen, e, e, ez tira da, jai bat izatera ere iristen. E, ba, ba, ba, ba. eh, ez pagi! Magizue, ez jaso zure, emaia, esaten dutenen euneko laro gita mazaztiak gizurretan ari dela? Zer! Bai. Horregatik an, Deitzen bat edo mail bat diralzen bat digutzu e, sangotetugu... Ez... Gero duen jasuz... Baina matxura buruan abilduak.gmail... Abilduak gmail putxokomen gaude... <ick blockbuster> Eta... Bai, zergatik izango da, telefono batek lotan arrapatzen dituen euneko ladodeita emesortziak, bai, gau da... uniko ladodeita sortziak, telefono hartu eta lotan lotantzinen galdetzen diotenean, ez esaten ezaten dute. Jo... Gai, jat guai! Gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara... Bueno, babak ez dute, rasteizan tintatutako kristales kotxe ofizialekin topatzen diren biztanegoaren euneko irurogitazaz piak? Lehen dakaria dela uste duteela E? ¿Eh? Bai. Eta, atz! Bihotez! Egiten den keiuneazio harteko eta ezagun hori egiten diotela Hau da, FAKO! FAKO! Bai, FAKO! FAKO! Ba... Keiun hori egiten dutela ondotik igarra denean ean Eurek deureo eragitea mazela, euregotea bakisuetan para la abesti, abesti batean esaten denean In the night in the night de la noche es único 88 pentsatzen duela besten duela Michael Night Michael Night coge el coche fantástico Michael Night Michael Night coge el coche fantástico <risa> Michael ya <risa> e, da eta oh. baina tudela edo, eta Tafalla aldeko mozkorrak izaten direnean abesten dutenak eta hiru naldean ere gertatzen batzuetan eh, batzutzen, ba, muskora doduenean, abestu dutena da, -da duten hindurain, hindurain, hindurain, kogea ba, batzutzen! Venga, launo! Bueno, bueno, batzutzen orain, albiste batzuekin, inosentzia! Astea tero! Astea tero! Atsura buruan, baby, urri munduan! Machura burua, tiki burua, hizora Y eso, bueno que te ríe aquí. <risa> Radio Euskadi, Nacional, Nacional de España, España. Radio Europeo. Son de tendepa. <risa> Vivía <risa> tamay, que agarré en urtear en Bucarante. Bai, ez dakizu ez, eguztipo eh? ematen digunena gauderrik atortzea, intoxikatzena informazio, <coughs> ituripoliziareak ematen dizkuguten informazio ma mitzu oiek zuen gara Hora ikutera, gaur egunean, e, inusente eguna duguna Bai, e, baina ba, beste medioek egiten duten antzeko zerbaitengo dugu Beste medio bakizute, ba. Digure, bai Dugu, bai, medio, e, bazmedia, sedio bat garen einean e, Pentsatu dugu formula, pizkate Aldatzen, Baina <laughs> e, eta... eta eta bueno, besteak egite duten bitartean ikizu e, ba, eh... Ba albiste... E, e, gezurrezko albiste ba, sartze duten bitartean... Gu... gaurko gure albistean artean... Sartuko dugu e, bakarrik abesti bat... Eus, bakatu, albiste bat... E, benetazko dena eta... Gersurrezkoak izako direla... ...asmatu ah, zein den! Ah, ah, ah, ah, gai izako altzara entzule jakiteko! He, ah, eh, batakun izkizugun aslakeria gure artean zein den... Benetakoa, benetako berria... Ah, Guazzen entzutera Tira <risa> eta gatu zen lehen berriarekin Banku bateko langileek Beren zeroei dirua xautu eta lapurtzeak Epaiketara eramango dituzte Era ezberrinetan egiten zuten lapurketa hauek Batzutan komisioak erabiltzen Kobratuz Edo hipotekak keskeniz beste batzuetan Produktu Finanziere dekin, produktu Finanziere eh, eh, eh, susmagarriekin Eterozo jakeskeniz eta bestain ar ar bat, bestain ar bat, bestain bat, jauz da Artak gina Oso banda peligrosu da, ba, eh, abizkutsuazan Eta desmantelatzea berri on da Abizute emakume batek Irogei bila euro topatzen dituk kalean botatza Eta eta eta ditu Nola? Zer? Ez, MMB inizialeza hasten den izeneko emakumeak diru kopuru, kopuru hau topatu eta bere txera bueltatu eta dirua zeniden artean banatzeari ekin zion eta beste kopuru bat gorde zuen berarentzat Gertaera, siñez gaitzau, Santa Fezina de Esperantza ahidi argentinarrean gertatu zen Eta azken ikerketa zientifikoek askai probatu duten Pasta dentifrikoa, ez da inoizan baitzen! Bai, ondo entzun duzue! Eh? Pasta dentrifiko tutuak bukaezinak dira, infinitolak! Baina, ikerketa, batena dabera, pasta ateratzeko emale dira, enmenber zeizkion, buelta eta bueltetaz, eta sinurdura eta sinurduraz asperktu egiten gara, eta pasta tutu berri bat erosten dugu, erosoago delako! Baina, ehem, ah. begia <coughs> dira. Galakizuela unauk intxarrunduko guardia zibillaren kuarteletan torturatzeko gelak topatu izan direla? Eh? Bai, bertan galdeketa egiten omen zuten, atxilotu gai eta atratu txarrak egiteko manualak topatu izan direla bai. Eh? Eta kiriziak okoraztindutu futbola, futbolarik iku arretak egon beginda eta dakizuenez, estadioak utxik daude aztero. Egoera honek jarraitzen badu futbol talde nagusienek, bizo batuko direla emandutea. Eh? Dutera. Eh? Sako bau. Yo! eta bestalde futbolaren xer, xare, no audientziak uotoa no. xare, xare, ah. Ba futbolaren xer, ah. xer audientziak uota txikia, hain eh, txikia dela ikusi eta txikia, oka zuzeneko musika ematen hasiko asiko direla aztebururo futbol berri eta dik hor, makro, kontortuak egingo dituzte zea partiduak ikusi beharrean Eta pepepepepepepepepe pepepepepe et itxera want Bazneole, espazio polizialak Bere gobernu del gobernon barriant anelo as Hausi zango as errybat gazdetxe bat loa nola herry Rut gazdetxe bat daide hola 1 dira bakarrik euskale herrian gazdetxe esortugo Baina ko herri guztietera zalaldu nahi biute, Gimena! G eta gainera laguntuko ditu ba, ba, ba Sorian euskaraz bezalako jaialdiak, oh, no, ba, diru laguntza majo batekin. Eta gure azken albistearekin, fm aitortu du gauza korrela jarraituzkero, laster gure Planeta Lurran ez dela nahiko elikagai eta harrekurtsoak izango. Ba, ba, ba. ba. Erez, horre agindu du sistemaren boterea, talde ecologista eta pataforma socialen eskuetan uztea injustu aden sistema aborrekatzeko eta azkenean aldateko Jajajajaja Zatibertikarri aden telezerri egitea inusente egunean Agizue, ia guritu hon, hau ez bat, artean, bak belita cosera, karibate, bakaribateki ja benetazkoa da. Ori, ni zer de finali ulertu edo descifra tu valimba de su desera, den. Ja li buruan, abilua, xein puntu Eta sospeita, sospeita isugarri baten, ez, sospeita ez. Es, Deita inela bi altzen du bakoitzak, bakoitzak, sariatukeko du. Ba ja. Gure, gure, gure, gure eh, Greatest gure Hits Gure esumanta gure, diaz, bai, eta, eta, gure zede esklusi so goa Greatest Summer Hits Gure ogei abesti okerrenegin oh, Baina benetan, eh? benetan, benetan, benetan, benetan, benetan, benetan Virali, matxura buruan ya, Abildua eh, puntu meidea Zuen benetako es, esan benuke, Benetako berria zen izan denez, benetan Eta urrengoaztean, esako izan den Hoi, alagura, joaz zen eta bagoaz Urrengoazte, urrengo urte narte He, he, he Eta goaz zen batekin venga Aiyo. San san sala. Aiyo, ya yo dice que estuve. Tal vez te va. Tal vez te